Andalusen Andalusen Andalusen Bismillah innal hamdudillahi nehmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa naudhu billahi min shururi anfussina wa min seyyati amalina may ahdihillahu falamudilla lah wa may yudlil falahari lah wa ashgadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah wa ashgadu anna muhammadan abduhu wa rasooluhu صلى الله عليه وعلى, عليه وعلى آله وآصحابه ومن تبعهم بإحسان الله يوم من دين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير لهديه محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدا وكل بداة دلالة وكل دلالة في النار بلجيب بحاري أصول صحيح ده الله بسانيك صلى الله عليه وسلم ركاو رحم الله إمرا أن سمحا إذا باعه samhan idha ishtara wasamhan idha idha qtada kaže Allah se smilovao u rijavu kod Tirmizija i ostalih gafarallahu Allah, Allah bil shanuhu oprostio načovu jedova smilovao se Allah je lešanuhu robu ili čovjeku koji je Semh, a Semh znači uh, ima više, uh, više znači u Njarovskom mjestu, uglavnom ovdje u ovom kontekstu Adisa se odnosi uh, Allah Žešanus je smilao robu koji je široko grudan tolerantan jednostavan kada prodaje i kada kupuje i kada ima šerijatski neki spor sa nekim Ovaj hadis ukazuje na to da je osnova prilikom kupa prodaje u tim međuljuskim postupcima razmine i metka, da bi osnova trebala biti među muslimanima, kod muslimana, da se na najljepši način obhode prilikom i, i prodaje i kupovine. Odnosno da u tome ima široko grudosti, da ne budu zategnuti, da budu nasmijani, jednostavni. Kao što kažu čenjaci, ova odlika je krasla shabe tabine i prve generacije muslimana do te mjere da su sa trgovinom ostavali utjecaj na one sa kojima skomunicirali od nemuslimana i poznato je da se islam zaširio u dvije države i da, je, da su te dvije države postale muslimanske na osnovu ponašanja i opođenja trgovaca muslimanskih sa njima pričemu su pokazali e, visok nivou e, emaneta, povjerenja i širokog rudosti i ti, e, sličnih osobina u tom kontekstu. O navodim kao uvod u tematiku koja je navodljen večeras, a to je e, večeras je srč teme e, e, kada govorimo o turizmu i poslovanju sa, sa Arapima ili turistima je drugim svejedno. Uh, večeras je Srš Temir govorimo u stvari o posredovanju koje vidje trgovine ja sam već bio na nagovijestio na i napisao da, da će govoriti o nekih 4-5 bitni tema one se rezimiraju sljedećim prva tema osnovne tema kojima će biti govoričala o Zalahovu pomoć a to je naplaćivanje posredovanja u kupoprodaj nekretnina druga tema tako zvano, podnavodnim smo, ugrađivanje, a je naplašivanje, posredovanja, na, ugra, ugrađivanje pri vožnji turista na određene lokacije, restorane, hotele, rafting i tome slično. Čet, a, treća tema, monopol turističke agencija a, nad turistima i a, prava vozača i samih turističke agencija. Četvrto, pretjerano dizanje cijena, odnosno podizanje ili spuštanje cijena, ta tema. Peta, naplaćivanje, kao neka, jel, sporedna, ima i toga u praksi, naplaćivanje posredovanja prilikom priuda i žena. <kuh> to su neke, jel, a, centralne teme. A, mimo ovoga je došlo mnoš, mnogo pitanja koje su, su neki pojedinačni problemi, pojedinačna pitanja, koje se ne mogu vrstati po neku, po neku kategoriju. Uglavnom, znači, a, Glavna glavnata tema tekaj u stvari e, naplățivanje posredovanja u nekretninama, u kupo-prodaji nekretnina. Nači ovde govorimo na, i e, ovo obuhvata sve ono što smo spominjali do pet tema, u stvari obuhvata jedan jedan jedan veliki spektar dugih pitanja, poput naplățivanja, nači spajanja e, spajanja vozača sa grupom turista, naplățivanje unapred naplățivanje od strane agencije ali pojedinaca na plaćivanje mislije se turista pa onda prodaja, prodaja određenih artikala, meda i tome slično po jako velikoj cijeni u odnosu na, na standard koji je u tržištu e, uzimanje procenta od turista e, svijedno od restorana ili e, čamci na jezerima koji se izjamljuju ili i slično hoteli, radnje, bilo kakve radnje i tome slično je I sve te moguće kombinacije koje imamo e, onda prava agencija već ne spomenuo, znači ovo su neke detaljnije, detaljnije pitanje, prava agencija odnosno uzimanje procenta od strane agenciji kod brata, koji, odnosno kod vozača koji vozi za njeg procenat od restorana raftinga, koji ima pravo na taj procenat da li ima pravo agencija ili vozač <kuh> monopol nad gostima kao što se često uh, traži od strane agencija da vozač vozi uh, da nima pravo da kontaktira, da da razmenuje uh, telefone, da, kako bi poslovao sa tim gostima po bilo kojem osnovu i tako dalje, ili se uslovi ako već radi da, da, da odmah dio izdvaja za agenciju. Uh, onda u tolozi naravno no, uh, uh, mnoštvo pitanja veze za trgovinu zemlji E, znači ugrađivanje cijena koji ima pravo na to e, mnogi su pitali odnadokladni štete prilikom posredovanja koja nastane ili štete koja nastane prilikom e, davanja i znamnjivanja određenog objekta ili vozila onima koji radi sa turistima onda e, pitanje također koje je bilo pokrenuta obaranje cijena u vožnji, prodaj kuća i prilikom građevinske radova lažno posredovanje kod lasnika naplata od vlasnika i kupca, znači sve su ovo neke pitanje koje se isprepletena, posao u agenciji, ugrađivanje u, u, u kupo, prodaj e, iznajemljivanje, rentanje auta, zatim rentanje to izloga auta, auta Arapima, znači iznajemljivanje od jednog vlasnika, pa onaj koji iznajemljive, iznajemljive dalje, onda iznajemljivanje objekata, stanova, pa onda kad se iznajemljive od, od osnovnog vlasnika, onda se iznajemljive dalje ostali, kakav prosi, propis toga i tako dalje. Znači, ima mnošno pitanja, a ja sam namiravao ovako da, da prvo obradimo ove glavne tematike. Prvo ćemo pročitati naravno pitanja za ove glavne tematike, pa ćemo ići redom dok da stignemo uz Allahovu pomoć. Znači, to su otprilike te glavna pitanja koja su ovdje, koja su pominuta. Ovo je zahtjevalo naravno da se vrati na, na mnogo mesijela, mnogo pitanja. Uh, ovdje što je bitno, znači, da se obradi osnovne, osnovno poimanje, posredovanja, tako zvane visate ili te vasuta uh, kao vida, uh, vida posredovanja, odnosno vida trgovine, prvo da to obradimo i detalje oko toga, pa onda tek možemo to, znači, poslije pojedinačno na, na određena pitanja spuštat u praksi. <kuh> tako da ćemo se obraditi, znači, prvo ćemo obraditi ovu meselu naplaćivanja, posredovanja kupovine nekretnina, propis toga, pa ćemo se onda vrati na pitanja konkretna koja su postavljena na tom kontekstu. Naravno, ovo naplaćivanje postavljenja tu ulazi i ugrađivanje prilikom vožnje turista taj termin se tako u koristiji u praksijama. Pa ćemo uzalaviti pomoć krenuti, krenuti ovdje redom. E, što se tiče znači, ove prve teme, a to je posredovanja, ta rič je došla u šerijeskim tekstovima, a, napisan doktorska disertacija na tu temu od strane Abdulrahmana al-Atrema iz Saudijske Arabiji pod nazivom Ahkamul Visata ili Visata Tijariye odnosno a, a, a, trgovinsko posredovanje propisi toga vezan za propisi vezani za trgovinsko posredovanje pa ko je da se vratiti znači ima otprilike 500 stranica kodna arapskih se vrate na ta pitanja raznorazna Uglavnom, znači, tema posredovanja se vraća na poznati izraz koji je došao u određim šarijskim tekstama koji se, koji, se zove, znači, koji se zove osobu koja posreduji zove se simsar ili delal ili sefir ili ima manje manji drugih poznatih uh, termina koji, koji iskoristili i učenjaci koji se oristili u arabsku Uglavnom, uh, šta se podrazumije pod simsarom ili delalom? Uh, poznata rašina definicija simsara na arapskom mjestu, znači, posrednika koji posreduje u trgovini, to je, kaže, mutawasid benil ba'i i mušteri. Kaže, osoba koja posreduje između kupca i prodavača, ili između prodavača i kupca. Posreduje u smislu spajanja. Druga definicija kaže, kaže da je simsar, govori, znači, o osobi koja je posreduje, kaže, dalun alamekanil silativa sahiba. Kaže, onaj koji ukazuje na mjesto gdje je roba i na vlasnika te robe i naplaćite uslugu naravno. Uh ili definicija kaže men bi ajrin be'an washiran kaže onako radi za nekog drugog uh, znači uz naplatu uh za nekog drugog znači u smislu prodaje i uh, kup, uh, prodaje ili kupovine ili kaže ili bude postrednik, ili on bude jedna od strana kao opunomoćenik od jedne strana koja učestvuje u toj kupoprodaji Koji se često izraz del-lala. Čak i izraz sam naravsko-mjegljskih del je dulu, znači onaj koji koj ukaže na nešto, a u stvari definicija del-lala osobe koje radi kao posrednike, kaže Jamil Bey Ayni, kaže ona koji spoji između ono ko, ko kupuje i ono ko prodaje. Uglavnom, sve te definicije uglavnom vraćaju na jedno te isto, a to je da je osoba, posrednik u trgovini, da je to osoba koja stvari spaja između e, kupca i prodavača i naplati tu uslugu. I sad ćemo, znači, e, spomenuti, odmah da spomenuti, ovaj, to je bila prilike definicija posrednika u trgovini. Jer ove mnogi stvari koje su ovdje pitanice vraćaju na posredovanje u trgovini, kupo-prodaje. E, koji su šarijaske argumenti za, za posredovanje učenjaci na znači to tome govorili e, zabilježeni su određeni hadisi pa ćemo to spomenuti e, uglavnom kako prenosi mnogi učenjaci kaže e, visata tiđarije odnosno trgovačko posredovanje kaže ono je propisano bila hilaf benan muslimin ono je propisano, znači šarijetski je opravdano propisan dosta šarijetski tekstovi oko čega nima razilaže među među muslimanima odnosno među učenjacima ovog umeta <clears throat> Ne samo to, kaži, posredovanje bilo prisutno i u vrijeme poslanika, sallallahu alayhi wa sallam, u Al-Quruni znači u prva tri stoljeća. Prvi trak koji se vraća na to je, to je hadis od Qajsa ibn Abi Gareze, u kojim je došlo da je on rekao, kaže, kunna fi ahdi Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, nusemma se masire, a tu se vraća na isu reću Kaže, "Famer bina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fesem mana bismih minhu", faqala ya ma'shar Kaže, mi smo u vrijeme Allahov poslanika sallallahu alayhi wasallam zvali se se semasir, to znači oni posrednici u trgovini. Koja, znači bila uloga da da traže one koji znaju nađu one koji nešto prodaju i nađu druge koji koji traže takvu sličnu robu pa ispajaju i posreduje u tome ili čak nekad jel jedna od dvije strane zauzmu prilikom obavljanja te a, kupoprodaje. Kaže bili smo se zvali se masir, a to je simsar kako ovaj jednina osoba koja radi posredovanje. Kaže pa je pa je prošao pored nas Allahu poslanik sallallahu alayhi ve sellem pa nas je nazvao boljim imenom od toga. I rekao ja mašer al-tujar O, kaži, trgovci, skupino trgovaca, o, skupino trgovaca. Kaže inel bej'a jahdurhu lagv wal halif, ili halef. Kaži, fešubuhu bisadaka. Kaže o, skupino trgovaca, kaži, zaista trgovina, kupoprodaja, kaže u njoj je prisutno lagv. Uh, Uvijevati je došlo kezib. Lagv znači prazan govor. E, zakljetva. U rivajetu kezib je došlo. Kaže, fešu buhu bi sadaka. Pa kaže, pomiješajte pomiješajte te i svoje radnje u trgovini sa sadakom. Dajte sadaku na to što, što se desi u stvari sporni šarijatski. Znači. Misli se na prazan govor, na lažan govor, na lažno zaklinjanje ili zaklinjanje, bespotrebno zaklinjanje, prilikom prodati, to, to znamo da, u praksi, da je to standardno, da je to klasično. Uh, pa kaže uh, pomiješajte to šubu, znači pomiješajte pomiješajte te radnje, kaže sa sadakom dajte sadaku za te stvari uh, hadis bilježi Ebu Dawud Tirmizi ima Ahmed ibn Maže, vjerodoslovni ga ucijeni Tirmizi Šeha Albanić, Uwe Barnauti mnogi drugi hadisi vjerodoslovni također hadis od Udila Ibn Abasa radi Allahu Anhum kojeg bilje uh, hadis Mutefekon Alihi i Buhari u Muslimu u kojem je došlo da je poslani s.a.v. rekao la talakav rokban Vola yabi hadrun Kaže nemojte nemojte nasao da presreta te uh, putnika odnosno trgovce koji dolaze iz vana, dolaze u nekom mjestu gdje se uh, preprodaje roba. Kare vola kaže neka ne prodaje onaj koji živi u jednom mjestu od ono koji dolazi van tu mjesta, misli se uh, neko iz, uh, sa sela ili u ovom slučaju ovde kako na na rečeno ovde dolazi jel iz pustinje, iz nenaseljenog mjesta dolazi sa robom, dolazi u, e, u naseljenom mjestu u grad. E, propisi ovog jel, šta znači ovaj hadis to je tema za sebe, ne govorimo o tome u glavnom kaže Abdullah ibn dalje nastavljao što došao Buhari. E, kaže Ravija koji pronosi kaže rekao sam Abdullah ibn Abbasu radijallahu anhuma Šta znači la jebija hadron i badin? Šta znači to da ne prodaje onaj koji, koji, koji boravi u tom mjestu za ono koji je došao izvana? Pa on rekao, kaže, la je kunu lehu simsaren, da ne bude njemu posrednik. Pojavite, odred da došla ta rič, posrednik. Pa kaže Ibn Hadjar, u komentaru ovoga. Di sa nas interesovno što vi za znašete matko, ne da da objašnjavam ovaj, ovaj propis, propis toga prodavane za neko ko dođe izvanaj i tako dalje. Uglavnom kaže Ibn Hadžer razumijevanje ovo što je došlo o riječima Abdullah ibn Abbas radenom kaže enahu yajuzu an en yakun simsaren fi bay'il hadir lil hadir. Kaže ovo ukazuje da je dozvoljeno da čovjek bude simsaren, to posrednik u prodaji onih koji, koji, su, koji borave na istom mjestu, koji žive u isto mjestu. Glavno uh, uglavnom učenjaci zašto spominju ove dokaze? Zato što direktno spominju ovu riječ simsar, odnosno posrednik u trgovine. Imam Bukharija ili Buhari u uh, svo, svom sahihu je naslovio poglavlje uh, Eđžul Semsereti na plaćivanje posredništva. Pa je tu spomenuo uh, Rivajet od Abdullahi Mlabasa radijallahu anhu, anhuma i od skupine tabijina skupine tabijina kao argument propisanosti posredovanja u trgovinu. Kaže u nasvok, kaže baži, baži, baži, ražili simsirati ibn sirin vo atavu vo ibrahimu al hasan bi eđri simsar besa. Kaže poglavlje o naplaćivanju posredovanja, kaže nije, a nisu vidjeli smjetnje u tome, kaže ibn Sirin, a ta Ibrahim Nehaj i Hasan al-Basri. Kaže Abdullah ibn Abbas, pa onda dalje prenosi, kaže Abdullah ibn Abbas, kaže, nema smetnje da kaže, govori o onima koji vrši neku kupu prodaje, kaže, nema smetnje kaže, uh, bih hadha thub, fema zaada ala keda, vokeda fahu alak. Prodaje, kaže, ovu odjeću, pa kaže, što, što pređe preko te cijene, kaže to je tebi. Znači ovo je direktno, znači direktan uh, neki možemo šarijski tekst je se vraćan Abdullah Abda Basar radi na koji govori ovo što mi imamo u praksi, jel. da neko, da, uh, kada neko prodaje neku nekretinu, pa kaže ja tražim oveliko, a ti koliko možeš prodaš više od tog, to je tebi. Pa kaže dalje, kaže Ibn Sirin, idha kale bi'ahu bi keda, fema kane min ribhin fe, uh, feleke vabeyni, vobejni vobejne kefela sebi hi kaže ako bi nema smjetni u tome kaže ako bi rekao prodaj prodaj ovo po toj toj cijeni pa kaže pa što zaradiš viška oko toga kaže bude između tebe i mene pa također koji ukazuje na propisanost ovoga da što, što bilježi ibne bih šeibu svojemu samnefu adud lahim nabasa radijelah onuma urevao to da ta kaže jednom kanela yarabsen en en, en yuuti regulu regulu thauba fequl bihu bikaza وكذا uh, فما is that tafalak uh, isto odnosno lično samo prirekle znači nema uh, Abdullah Nabasi rekao kaže nema smitnu tobe da čovjek kaže uh, da kaže čovjek evo ti kaže ova odjeća pa kaže prodaj po toj toj potencijalni kaže a što što kaže uh, prodaj uh, uh, više od toga kaže to pripada tebi. U glavnom po pitanju ovo znači dovoljno da ovo ovi neki šerijski tekstovi koji govori, znači od hadisa i od predaja od ashaba i od selefa u koji govori o propisanosti posredovanja. Nakon ovoga možemo spomenti e, možemo spomenti znači mesele vezane e, znači direktno odmah u onu sršte imješnosinteresi a tu su određene mesele koje su vezane za za posredovanje. Znači bitno da znamo u osnovi znači da je da je po većini učenjaka ovog umetla, da je posredovanje dozvoljeno kao što kaže ovdje kao što spomenuo šehe ovaj Abdurrahman Atrem poznati poznati savremeni šehe koji je poznat po svome znanju u ovim moame latem na lije ovim, ovim finansijskim ili trgovačkim posredovanjima među ljudima U, u ovoj svojoj knjizi on kaže kaže vi sa atleti težarije Čajzon Mutlaka kaže trgovačko posredovanje je dozvoljeno uopšteno kaže se van kudirat bi zemen au bil amel ovo ne govore o tome zato učenjaci, imaju neka tri, četiri mišljenja popitano ovog pa neki dozvoljavaju uopšteno posredovanje neki uslovljavaju da je dozvoljeno posredovanje u, u vremenu znači da se naplaći vrijeme koje su utječni neki dozvoljavaju posredovanje da se naplaći samo a, po, a, posao konkretan nevizano za vrijeme i ta kombinacija tih mišljenja uglavnom znači ono što se ukazuju šrijeski argumenti Allah za najbolji znači ispravani stav ono na čemu je većina učenjaka a to su jedan od dva stava u Hanefijskom mezebu, poznat stav, znači u Malikijskom mezebu, a, također mezeb Šafijski i mezeb Hanbelijski, znači u sve četiri mezeba a, opšte prijevačen stav a, da, je, a, da je postredovanje kupo-prodajno- trgovačko dozvoljeno, u uopšteno svejedno bilo bilo određeno vremenom, naše znači, plaćivanje bilo određeno vremenom, ili po poslu, po amelu. U velikim stvarima ili u malim stvarima. Znači, to je propis, osnovni propis. E, onda su učenjaci e, se razišli oko toga e, oko toga e, kakva je priroda ovo, ovo, e, ovoj vrsti trgovini. Šta ovo stvari predstavlja? Kada onaj koji posreduje između ono koji proda i ono koji kupuje, šta predstavlja taj, znači, kad kažem šta predstavlja u smislu na koji, na koji vid na koji vid trgovine se to vraća. Pa, jed, pa skupina učenjaka kaže, većina učenjaka, da je to mimbabil džuale. To je vrsta trgovine u kojoj se kaže, glašanje nije primjer, kada neko kaže, recimo izgubio je neku stvar i kaže komi nađi tu stvar, dobija toliko i toliko, njemu sto maraka. Komi nađi tu stvar, dobije sto maraka. Kače će on nađi, kako će on nađi, koliko će trošati vremena i truda i mjetka, to, to ne ulazi, znači, to on ulazi u u šartove ove vrste ove vrste uh, poslovanja, jer predstavlja i ovo vid, jedan vid trgovine, a zove se Pa kažu da ovaj vid o kojem mi govorimo, da postredovanje potpada u većini slučajeva uh, po tu vrstu trgovine. Uh, druga očinja, učen, druga kažu da je to vid i džare. I džare, to znači iznamnjivanje. Pa ispravno je da je osnova ovde da u pitanju ova djuala, a da u nekim vidovima ima i i, i, ima, jel, i vrste e, e, vrste iznajmljivanja. Što na kakav da za nas nije bitno samo govori sa strane, jel ovaj, ovde, je bitna stvar kad se hoće razumjet priroda ovog ovog ugovora koji se desi između ljudima koji ovako posloju. Kad dođe do nesporazuma kako riješiti problem, Također je bitno znati da ovdje ovaj da po pitanju ove vrste trgovini posredovanja da vid dogovora može biti može biti da se naplaćuje da se naplaćuje to smo već spomenuli indirektno znači da se naplaćuje nakon urađenog vremena nakon urađenog posla pardon znači onaj koji posreduje dvije strane dogovori se da naplati gotov završen posao kadaovi kadaovi ga uh, završet trgovinu kupo prodaju to je jedan vid a drugi vid naplaćivanja je ona da se da se vrijeme koje posrednik utroši radići sa jednom i sa drugom stranom znači kada bi posrednik dogovorio se rekao onom koji, koji je došao da kupi recimo turisti došao da kupi nekretninu kaže njemu ja ću ti posredovati u tome svaki dan koji provodim ja uzmat na ulicu na je 200 maraka I sako koliko dana provesti, jedan ili 5 dana, to, to ne zavisi od njeg, to zavisi od ovog što, što hoće da kupi. I naplaćujemo vrijeme koje provodi i troši sa njemu u hodanju, traženju itd. Znači, to je kada, kada nam plaćuje, znači kada dogovori na vezano za, za vrijeme utrošeno na tome. Uglavnom, kod nas u praksi je najviše rašireno da je na plaćivanje vezano za, za učin, znači završenu kupoprodaju za djelo koji se rade, znači, znači za, za trgovinu koja se obavi. Ali oba vida postoji. U praksi. E, sljedeće vezano za, za posredovanje oblik ove trgovine. Kakav je ovdje oblik trgovine? E, uglavnom, onaj koji posreduje, šta u stvari radi? Znači, on upučuje, ukazuje, spaja ospaja jednu stranu koja ima koja traži nešto na tržištu i spaja drugu stranu koja nudi nešto na tržištu. I šta ona plaća? Ona svoj trud u poznavanju, traženju ove strane i ove strane njihovom spajanju. Naći to je suština to je suština ove ovog vida, možemo reći ovaj učestovanja u, u trgovini. Nači o, o tome se radi, znači to je suština. A to u stvari vodi nas do sljedećeg. Da u stvari onaj koji posreduje onaj koji posreduje znači on posreduje ispred znači kupca uh mušterije i baje prodavača. Nači sklapanje sklapanje trgovine u suštini ne bi trebalo biti nego u poslu trgovinu je trebalo uraditi ove dvije strane, ona koju kupaju i ona koju prodaje. A ona plaćuje spajanje te dvije strane. To je jedan vid. Drugi vid se dešava u praksi, on je vrlo bitan, a to je da jedna od ove dvije strane opunomoći opunomoći posrednika da on izvrši kupo-prodaju. Znači, u tom slučaju on, znači, i posrednike naplaćuje posređivanje i opunomoćanike. Znači, i veki ilje i vasit. Znači, jedno i drugo. A ovo se često dešava u praksi, znači, da onaj koji prodaje neku nekretninu, pa kad posrednik nađe i dogovori sa njim da će, da će mu on koliko traži, recimo, za svoju nekretninu i kaže koliko ćeš meni dati ako ja nađem kupca i dovedem ti ga ovdje. Pa kaže on, eto, da ću ti nekretninu. Uh, ovaj, svedno u procentima ili, ili u određenog uh, uh, količini novca i dogovore se na tome i onda njemu kaže, ovaj vlasnik se kaže, ja te opunomoćim da ti nađeš i da ti sklopiš da ti sklopiš taj kupor podajni ugovor. I onda igra dvije uloge, znači i posrednik je na plaću je to posredno što će naći kupca mušteriju a onda također opunomoćen je da sklopi dogovor i gdje je on sebe, naravno, što mi kažemo, ugradio već, u toj cijeni. Na on dva načina. Ugradio se kako su dogovorili tačno ili mu je rekao da ima širine koliko, hoće da, da, koliko može da zaradi iznad onog što traži vlasnikne kretine. Oba oblika postoji, znači, ili svetri tri u praksi. Ovdje, znači, ovdje bitno samo da, znači, ovo spominjemo ovdje iz razloga da bi razumjeli oblik ove trgovine, suštino šta se tu dešava znači imamo prvi vid da posrednik znači nema vezi sa sklapanjem kupoprednog ugovora, samo spoji jednu i drugu stranu i naplati jedno ili drugo ili objema stranama. A imamo i to da predstavlja da je opunomećen od jedne ili druge strane, osim toga što je postrednik, i opunomećeni da, da sklopi kupoprednog ugovora. Što se liče naplačivanja, sljedeća ima vezana za, za, za postredovanje, naplačivanje može biti u dva oblika. Može biti znači, tačna određena suma novca, znači, određena shodno kako se dogovori sa, onim, sa vlasnikom dekretine ili sa mušterijom kupcem. E, to je jedan oblik. A može biti i procentalno određen. Procentalno u smislu da kažem meni je 3%, 10%, 5%, od od, od, od cijene koja bude sa kojom bude izvršena kupoprodaja. I jedan i drugi način su jedan i drugi način su dozvoljeni. Jedan drugi način su opravdani. E, naravno ovo što govori pa ja se ovo ne govorim, ovo govorimo, počeka složenijim učenjaci izdate su fetve po ovom pitanju, tako da nema potrebe da neko kaže ko je to, rekao šta rekao. Znači, ovaj kod oni učenjaka koji dozvoljavaju, znači da većina učenjaka svih četiri mezheba koji dozvoljavaju, ovaj i smatra ispravni. Poslednja vidim šerijske tekstove koji ukazuju na to. <clears throat> znači da ponovim opet. Znači, uh, ako, znači, ako uh, znači, imamo vid vid na plaćivanje to Da, o, da onaj koji naplačuje, naplačuje, e, znači, e, kada se desi, izvrši kupo prodaja, on naplati svoju uslugu od jedne ili obe strane. To je to je jedan vid. A imamo drugi vid naplačivanja, a to je ako je se on iznajmio vremenski da radi jednu ili za obe strane. A to je rijeđi u praksi kod nas ovdje najlazimo. Na a onda u sve to ulazi, znači, način kako naplačuje, može da, da dogovori određenu sumu, odeđenu sumu. Hiljado maraka, pet, hiljado, desetlijado maraka, pet, ne kako dogovori i pristane je ta strana i nakon što, što, je, što se izvrši kup, kupo prodaja, obavezamo je dati to što ste dogovorili. Ili može biti procentualno. Gdje, gdje nije bitno koliko ćete prodat nego kaži mojih je 5, 3, 5, 10, 15% od toga kako se izvrši kupo prodaja. Jedno i drugo je ispravno. Učenjaci su govorili o tome sljedeće mesela, učenjaci Od koga se u stvar naplaćuje? Od koga se naplaćuje usluga posredovanja. U osnovi, učenjaci su govorili, kad su govorili o toj temi, oni su u osnovi govorili da se ovdje uh, usluga naplaćuje od, od koga? Od mušterije ili od prodavača? U osnovi, kad su govorili, uzima se od ono ko prodaje ili kupi? Ko prodaje. Jer onaj ko prodaje, on je nudio da mu nađu mušteriju. I on je, znači u osnovi se tako ugovorili I čak su neki rekli da je to u stvari postredovanje i da tako treba naplatiti. A da ovaj koji dođe, koji se nađe, znači, koji dođe kao kupac, kao mušterija, da se od njeg ne uzima. Međutim, ova se danisi analizira sve što što rešena po tom pitanju ispravno u stvari ispravno je e, i to su mnogi učenjaci iz Alfetu da da naplaćivanje posredovanja je dozvoljeno i od jedne i od druge strane znači dozvoljeno je naplatiti i od mušterije koji trađi, traži traži nakretninu i od ono koji prodaje nakretninu i e, što je najbitnija stvar ovde nije obaveza nije obaveza da onaj koji postredi obavijesti kupca da je, da je on dogovorio da, da, da će naplatit uslugu uh, ono koji prodaje nekretinu. I obrnuto. to. Da, da mora obavijestit ono koji prodaje nekretinu da je on dogovorio ili što mi kažemo ugradio se ili dogovorio znači da naplati uslugu kupca kojeg će, kojeg će dovesti. I od jedne i druge strane mu je dozvoljeno da naplati s tim da ode da učenjaci govore od šartovima ovog tako dalje. Glavni osnovni šart je ovo da bude, znači da bude, znači jasan dogovor sa ovomilsonom stranom ili sobe, sve jedno. Znači onaj ko vrši posredovanje. Znači on mora znači dogovoriti sa, znači, sa onim ko koji, koji traži nekretninu. U tom slučaju on ona nekretninu je li robu pa sa njim dogovori tačno kaže ja, ja ti mogu posredovati u tome, nađi, pomoći da nađeš i naću ti znam gdje ima, ali mojih je toliko, toliko, znači tačno dogovori uh, za koju za koliko, kako govorimo da je na za, za koliki procenat ili za koliku svotu novca ćemo to uraditi uh, znači mora tačno dogovor, na, da, da, se, da se taj dogovor da se, da se on bude jasan i da se preciziraju da se zna u što ulazi kolika je cijena čega. Također, obrano, druga strana, znači, onaj e, koji, vlasnik nekretine koji prodaje, znači sa njim se mora jasno dogovoriti. Znači, da li traže od njeg određenu, e, za, e, za, da on proda njegovu nekretinu, ili nađe kupca za njegovu nekretinu, da li traže određenu sumu novca, koja je tačno, precizno određena, hiljadu, petlijad, desetlijada maraka, ili sve jedno manje i više pare, nije bitno, e, ovdje samo navodim primjer, ili da kaže procentualno hoću toliko ili treća suca da njemu kaže vlasnik ja tražim 200.000 maraka a što ti prodaš više tebi to pripada i naravno ovdje je vrlo bitna stvar naravno kada, kada bude sklapan jel kupoprodajni ugovor da se da se uračunava da se uračunava u cijenu ono što treba da dobije od od vlasnika nekretnine na i naravno ovdje je vezano za, za Za posrednika vrlo bitno da se zaštiti a, po pitanju tih ugovora da ne bi bio prevaren što se dešava u praksi. Da iskoristi lova ili strana posrednika pa ga pokuša izbaciti iz igri. A, naravno, kome se to desi, on to nađe poslije načina da da to više ne dešava, ali znači u osnovi znači treba, znači to je dozvoljeno šarijatski da ovako postoji, i treba biti jasno kodan, znači nema ovde, znači nema ovde nema potrebe za varanjem, za skrivanjem i te ome slično, znači mora biti na čistim jasnim stvarima znači, ali ovde smo već spomenuli, znači nije obaveza, nije obaveza spomenuti mušteriji da je on već e, naplaćuje posredovanje kod lasnika nekretni ne, i obrnuto a ako bi, nije obaveza spomenuti kao uslo valjanosti tog što radi među njima ni obrnuto, znači Uh, i ovdje još zadnjome celo da obradimo vezano za ovu znači po pitanju uh, znanja i obaveštavanja to smo već rekli podlač, uh, podlač nekoliko puta znači, da se obavijesti druga strana da on naplačuje posredovanje kod, kod ono sa kojim spaja znači nije obavezno ako spomini ili spomini sve jedno i ne potrebno se toga boji da krije ali nije obavezno da ga obavijesti niti, niti uslobaljanosti uh, što će naplatiti i drugoj strani uh, Sjed da ovde ima jedan jedan problem, a to je u praksi ako se desi da osoba radi za određenu firmu ili agenciju svejedno. I onda on kao radnik uh kupuje ili prodaje nakupninu. U tom slučaju njemu nije dozvoljeno da on naplaćuje mi znači on i već plaćeno od onog za koga radi. Radi za firmu ili za agenciju. Njemu nije dozvoljeno u tom slučaju da on naplaćuje od onej druge strane. Jer on predstavlja radnika. i on će biti plaćen za to. Znači nije njemu dozvoljeno u tom slučaju da se dogovori sa ovom drugom stranom od koje kupuje da se ono što mi kažem ugradi. U tom slučaju nije dozvoljeno. Jer on predstavlja u stvari predstavlja stranu kupca ili, ili, ili prodavača. U tom slučaju, znači, nije dozvoljeno da znači, da sebe, u, da što mi kažemo, jel, ugradi. Jer on radi, znači, za određenu platu, svejedno, znači, mjesečnu, sedmičnu, ili zahodno kako se dogovorio, firmi za koju radi, ili agenciju ili firm, svejedno. I on, znači, on je tada opunomoćen da bude trgovat za, za njih i radi kao radnik i bit ćemo to plaćeno što on kupi. U tom slučaju, znači, vraća se na njegov emanet. I u tom slučaju treba da kupi onako kako je najzadovoljniji onaj koga on predstavlja firmu. Znači tada mu, tada nije dozvoljno da on, da on šure sa onom drugom stranom i traži sebe, da sebe nađe i da naplati ili da ide na štetu onog za koga radi. Tada mu nije dozvoljno haram i da se upušta takve stvari. Da onda da ispadne, da, da vara stvari vlasnika svoje firme ili svoju firmu za koju radi. To kako se on dogovorio sa firmom, za, za koji pare, kako radi, to, to, je, to je između njega i vlasnika firme i ne imo da, da ako nije zadovoljan sa svojim poslom da on to da on na ovom vidu, u ovom vidu poslovanja. Nač je ovo jedan kao vid e, izuzetka iz, ove, iz ovih neki opšti pravila koji usvaril otvaraju vrata e, šir, š, širokog poslovanja po pitanju čovjeka koji posreduje. Odprilike znači to su otprilike, znači ovo su uh, najbitniji propisi vezani za posredovanje. A sad ću ja znači, spomenuti ovde uh, spomenuću ona pitanja, vraćamo se na pitanja uh, koji su vezani za posredovanje. Pa da njih, odmah na njih konkretno odgovorimo, da ne prelazimo na, na sljedeću te, tematiku, a to je monopol, podizanje cijenja i tako dalje. Pa ćemo krenuti redom za lavu pomoć. Pošto sam ja da izdvojim ova pitanja, <clears throat> Prvo ti pitanje kaže ako ja imam grupu turista i tu grupu trenutno vozim, grupa sa, sa kojom imam dogovor da ih vozim određeni broj dana i dok sam s tom grupom dođe mi ponuda od druge grupe turista da ih vozim. Pošto tu grupu ne mogu voziti jer je već zauzeti je sa, sa postojećom onda ja tražim sebi vozača za tu grupu i naziv, nađem vozača sa autom i kasnije ili odmah kažem tomu vozaču, ovo kasnije je spurno, ali, i odmah kažem tomu vozaču, meni ćeš dati 5, 10, više ili manji, eura po danu. Da li je ovo dozvoljeno? Znači, to je prvo od vi. Eto, čuli smo pravila posredovanja. Je li dozvoljeno ili nije dozvoljeno? Šta se razumijem? Znači, dozvoljeno. Dozvoljeno jer on posreduje između onog kome treba da radi, to je vozač s autom, i ima ono kome treba da se to radi. Ispaja ove dvije strane i traži svoju uslug na tome. Znači nema smjetnji da on da to naplati. A kaže, on je još, ovdje, kaže je bio da to nije dozvoljeno. Ne znam kome to odgovori nije bitno. Sljedeće pitanje, vezan za isto, kaže e, propis e, vožnje turista gdje se traži procenat u restoranima. Kaže na primjer daju procenat uh, zato, što, zato što jedu i mi ih tu vozimo s tim nijetom. Znači uzmu se određena grupa turista i odvoze se u restoran, na mjesta gdje je unaped određeno ili kad dođe se, dogovore se odma. odmah, ovaj, dogovore se da će uzjeti procenat od onog što je doveo što je doveo turistetu. Kaže alkad uzmemo taj procenat krijemo da ne vide oni. Na primjer od računa, od računa koji naplati kaže 10% nama. Tako i za kaže za čamce na jezeru, rafting, hoteli sep, sve kaže ima procenat. Gdje je bolji procenat tu idemo. Dobro voi poznato praksi je ovaj oni koji nisu tim vodama, malo im je neobično čudno. Ovaj, kakav je propis ovoga? Znači, ovdje sad znači, imamo malo se ovaj govorimo, ovdje o uzmanju procenta, od restorana, od, znači, na jezerno čamce gdje se vodi, od na rafting, u hotele, e, dogovori se prije sa njima ili priliko samog dovoženja se ovaj, prije nego što se napravi usluga sa njima odmah dogovori, tako bi trebalo uzimala se, uzima se ta usluga, koja usluga? Što je doveo turiste na to mjesto. Jer mogao je odvesti na neko drugo mjesto, ili tako? Je dozvoljeno uzeti to posredovanje? Iz ovog što smo dosta pričali. Je ima dileme? Mislim, ne, ja sam neko kaži, ja sam razumio da nije. Znači, nema smetnje u ovom. S tim da bude, opet podlačimo, znači, precizno dogovoreno. Znači, koliko se uzima to usluga, svejedno bila u određenom količini novca, po osobi da kaže ja po osobi hoću deset maraka za svaku turistu a ne ili da kaže hoću procentual kao što je navedeno 10% u tome slično i pristane ta druga strana gdje se dovode turisti e, znači isprano je da nema smetnje u tome da se na na se se naplati ta usluga dalje vezano to kaže e, vozi se čancem i e, ovdje idu turiste da se voziju čansom i mi kaže za rekni sati je njemu na primjer, lupam, 30 maraka kaže, a vi naplatite koliko, vi naplate koliko hoćete dajte meni 30, a ostalo vaše ovo je sad o čemu je ovdje riječi, znači ovo je ugradnja na ugradnje, je li tako? ovo sam u ja ak sam dobro razumiju ovdje znači ovdje je riječ o vozač popravite mako grijiši znači vozače odveo turiste na, na, na neko jezero gdje oni i znaju čamac ili tako ja oni dogovor imaju sa vlasnikom čamza i onda ovaj a, a, ak sam razumiju vlasnik agencije ili tako oni poslu vozača on kao jel, jel tako da vlasnik agencije kaže da je njemu gazda koje gazda ovdje Gaza Čamca, jel? Dobro, to onda jasno, to nema dilime. Ja sam, ja sam mislio da je ovdje, da, da se ovdje vlasnik agencije, da on kaže, meni je toliko, a vi još djelite daļ, Ovi ostali, znači vlasnik Čamca i ovaj koje ga dovezam. Ova, onda ako je ovdje u pitanju znači samo gazda, znači vlasnik čamca i ovaj koji, koji je dovezao tu, znači onda vraća se na isuštvo malo prije rekli, znači da, da, da je to dozvoljeno, da je da nime smetnje u tome sljedeći, uglavnom znači mnoga pitanja će doći slično, znači uglavnom vrti se u krug, kaže, a, ovo je malo različno kaže a, a, da se odvezu turisti na mjesta gdje se, a, gdje se kupuju odjeća, posuđe, tome slično i kaže prodavac hajte kod mene, na dobar dal tu uzmat ili halal procenat. Kakav je odgovor? Je isto znači isto na isto se vrača na propsi istog što je malo prigovorno. Onda kaže procenat za goste imam kaže goste da dajam ih nekom drugom da ih voza, ali pod uslovom da mi da 10 € po danu. Zaresom koliko ih voza dana po danu 10 € da meni, da li može ta li ta trgovina da li je ispravna ta trgovina ili zarada? Na primjer Arab već taj brat što mu, što mu proslijedi mušterije. Šta smo rekli za ovo već je bilo sa šampitanje, tako? Jes, znači dozvolja ne smiтни. Sljedeće vezan pitanje za za ovo, znači to je ovo pod 1 pod 2, samo malo. Aha. Posredovanje prilikom trgovine zemljom. Kaže, če se, znači grupa pitanja tu, če su se cijene po kojima braća prodaju dižu zbog kupovne moći Arapa? Imali smetnje da braća zacijene zemlju ili moraju da, tra, da traže ko sebe u Zagradu, u podnavodnicima ko sebi? Naravno, ovo, smije, ovo nema potrebno odgovarano o pitanje, zacine, ovaj zacijene, zacijene, onaj... O... Mi znamo u nisu ni, ni turisti koji dođu, nisu ni oni toliko naivni ni glupi. Jednom se mogu prevarati, ne mogu poslije toga. je ovaj, Zna se otprilike cijeni, zna se koliko se kri...